Pier coroanele pe lacrimi. apoi la rădăcini, n-am vrut rude în Coran, dar nici robi printre creștini. N-am vrut pruncii să resipe plaiul, casa, cuncetul, ne-a fost iepă sul ce-a păzit un vrem poetul. Am strigat eu întregi, n-avea timp să ne audă în parfumul unor baluri ne cinsteau cu moarte crudă, ne lipsea de cei al nostru, ba Ovienă, ba Berlinul, noi la mare am plâns cetatea, pe la munți am plâns hotinul, pe la Roma am plâns credința, pe la Moscova o soartă, scurgeam iere și din țernă. Ca să îndulcim o poartă, tari și mulți și numeroși, Tot pe noi să ne supună, ba o cruce mâzgălită, Ba un cap de semilună, tot pe noi să ne rărească La moșie și dum cerșetori copii noștri, Bun de pradă și zăbavă, potrivit tunel teioarbe, De a în vârf carpații, Lingușeam străinătăți, Uneltindu-ne chiar frații. Ce popor, un fel de iarbă, O pășune prea amară, Cine-a fost întâi mormânt, Apoi baștină și țară, Ce popor, ba o fireastră. Pentru țarii, pentru sultanii, Când se tăvăleau cu pofta Peste piscură de Balcani, Ce popor, ce plată cere, Ruble, galbeni sau zecini, N-am vrut rude în Coran, Dar nici robi printre creștini, Cum nu vrea, de ce nu roagă pot, To l cu străini, ori se mută în Coran, ori e rob printre creștini.